Аудіокниги українською від студії Калідор Класика детективу на нашому каналі Джек Рітчі. Усім брутальним людям «Скільки тобі років?» – запитав я Він втупився у револьвер, націлений на нього Гей, послухайте, містера. «У касі грошей небагато, але візьміть усе, що там є. Я не щенятиму галасу. Твої мерзані гроші мене не цікавлять. Скільки тобі років?» Він приголомшено відповів. «Сорок два». Я подсмокав язиком. «Прикро. Принаймні тобі, Лебонь, прикро». Адже ти міг би прожити ще двадцять, а то й тридцять років, якби намагався бути трішечки чимнішим. Я тебе вб'ю, пояснив я, за ось цю чотирицентову марку та за вишневі лядяники. Він не второпав, що я мав на увазі, кажучи про вишневі лядяники, а от щодо марки добре втямив. Панічний страх спотворив його обличчя. «Ви що? Ви божевільний? Ви не можете вбити мене тільки за це!» «Можу». Так я і вчинив. Коли лікар Бріллер сказав, що жити мені лишилося всього чотири місяці, мене це, звичайно, схвилювало. «А ви певні, що не переплутали рентгенівських знімків?» Я чув, що таке буває. Боюся, що ні, містера Тернера. Я не на жаль задумався. Знаєте, як буває із лабораторними даними? Може, моє прізвище приклеїли не на той? Він поволі похитав головою. Перевірено двічі. Як завжди у таких випадках. Це, знаєте, непорушне правило медичної практики. Стояло пізня надвечір'я. Пора, коли притомлене сонце згасає. Сподіваюсь, коли прийде мій час, я зустріну свою смартну годину вранці. Все-таки це веселіше. «В таких випадках», – продовжував далі Бріллар, – «лікар стоїть перед дилемою. Сказати правду пацієнтові чи не сказати? Я...» «Завжди кажу правду тим, хто до мене звертається. Це дає людям змогу впорядкувати свої справи і, так би мовити, урвати останніх радощів від життя». Він підсунув до себе стосик паперу. «Окрім того, я пишу книгу». Він глянув на мене. «Скажіть, як ви збираєтеся провести той час, що лишився?» «Відверто, навіть не уявляю, що сам про це подумав, хвилину чи дві тому». «Хм, звичайно, – мовив Брілар, – не слід одразу хапатися за обищо. Та коли ви надумаєте і що будете робити, ви дасте мені знати, гаразд? У своїй книзі я описую, що роблять люди, коли дізнаються, скільки часу їм лишилося жити». Він відсунув стосик паперу вбік. Приходьте до мене що два, що три тижні. Так ми зможемо визначити, як швидко ви засадите. І лікар Брюлер провів мене до дверей. Я вже описав 22 випадки, схожі на ваш. Поглядом, він, здається, прозирав моє майбутнє. А знаєте, Ця книга може стати бестелером. Я завжди жив тихим та безтурботним життям. Не бездумним, а саме безтурботним. Для процвітання людства я не зробив нічого, і цим був схожий на переважну кількість людей на землі. Але з іншого боку, я і для себе нічого не урвав. Коротко кажучи, я хотів одного – Аби мене не займали, життя досить важке і так, без тієї обтяжливої метушні серед людського мурашника. То як же мені згаяти чотири залишені місяці мого тихомирного життя? Не знаю вже, скільки я йшов і міркував над цим, аж поки нарешті не отямився на довгому мосту, що довгою збігав на берег озера». Звуки механічної музики сполохали мої думки, і я глянув вниз. Піді мною гомонів чи то цирк, чи то грандіозний карнавал. То був світ облудних чарів, де по золоту видають за золото, де із манежного інспектора в циліндрі насправді такий самий джентльмен, який з його нагородних брязкалець медалі. То був світ, де гарцюють нарум'яннені вершниці із розкошеними очима і дикими обличчями. То було володіння хрипкоголосих кремарів та ошуканців. Мені завжди здавалося, що смерть великого цирку можна було б вважати за один із виявів культурного поступу ХХ століття. Проте... На мій подив я нещувся, як ноги самі понесли мене вниз пішохідним мостом і за якусь хвилю. Я опинився на півдорозі до розташованих рядами рундуків та майданчиків для вистав, де людиноподібних мутантів експлуатували, виставляючи на забаву дітлахам. Нарешті я дістався до циркового шатра... Із нічев'я задивився на білетера, що нудився на своєму підвищенні обіч головного входу. Приємний на вигляд чоловік із двома маленькими дівчатками наблизився до нього та подав декілька картонних прямокутників, схожих на контрамарки. Білетер провів пальцем згори донизу по друкованому списку обабіч себе, тоді насупився – і зі свого узвища зміряв чоловіка і дітей сердитим поглядом. А тоді, поволі хизуючись, подер контрамарки на клапті. Вони дощем посіялись додолу. «Ці нікбісу не годяться!» – сказав він. Чоловік внизу спалахнув. «Не розумію!» «Ти не дав повисіти афішам, скільки треба, ясно?» Огризнувся Білотер. «Чи шизві це, гнидо?» Діти подивилися на батька з Пантеличині. Що ж він зробить? Чим зарадить? Той стояв непорушно зблідлий від гніву. Здавалося, слова от-от зірвуться із його вуст, але наступної миті він глянув на дітей, заплющив очі, ніби силуючись перебороти свій гнів, і проказав. Ходімо, маленькі, пішли додому. І він повів їх геть, стежиною вниз вулицею, а дівчатка, йдучи, все ще озирались назад, збентежені й занімілі. Я підійшов до того білатера. Для чого ти це зробив? Він окинув мене підозрілим поглядом. А тебе це обходить? Ще й Якоб ходить, наполегливо сказав я. Він роздратовано роздивлявся мене вивчаючи, бо він не дав повисіти афішам скільки треба. Це я вже чув, а тепер поясни. Він вичавлював із себе відповідь так, наче це коштувало йому грошей. Наш чоловік ходить містом за два тижні до того, як ми прибудемо. Він лишає рекламні оголошення про виставу скрізь, де може. У бакалійних храмницях, у взуттєвих магазинах, на м'ясних базарах, всюди, де їх можна розклеїти на вікнах, аби вони там висіли, доки цирк не приїде до міста. А власникам за це він роздає по дві-три контрамарки на виставу. Одначе не кожен із тих каламидників знає, що ми їх перевіряємо». «Якщо на той час, коли ми з'явимося у місті, а фішки у них уже не висять, то контрамарки їхні недійсні? «Ясно», – мовив я сухо. «І тоді ти шматуєш ті контрамарки в них перед носом і у присутності їхніх дітей. Очевидно, що цей чоловік зняв афішу з війна своєї крамнички зарано. А може ті контрамарки йому дав хтось інший?» Хто зняв дочасну афішу зі свого вікна? Про це ти не подумав? А яка різниця? Контрамарки однаково недійсні? З твого погляду різниці, може, й немає. Але чи ж ти що зробив? Очі бюлетера стали вузькими, немов щілини. Він прицінювався до мене, намагаючись зважити, на яку силу він може напоротися. «Ти скоїв один із найжорстокіших людських вчинків», – сказав я із притиском. «Ти принизив батька перед його дітьми. Ти залишив у їхніх душах виразку, яка не загоїться, доки вони житимуть. Він нині поведе своїх дітей додому». І то буде довга, нескінченно довга дорога. І що він зможе їм сказати? Ви що, полісмен? Ні, не полісмен. Але діти у цьому віці дивляться на свого батька як на найкращу людину у світі. Найдобрішу, найсильнішу і найсміливішу. А тепер... Вони запам'ятають, що чужий чоловік скривдив їхнього батька, а той не зміг дати відсічі кривдникові. Ну, подер я його контрамарки, то що? Чого він квитків не купив? Ви що, міський інспектор? Ні, похитав я головою, не інспектор. А скажи, ти гадаєш, він міг купити квитки після такого знущання? Ти ж сам загнав його у безвихідь. Він не міг уже ані купити квитків, ані вигадати щось вірогідне, тому що діти були із ним. Йому нічого не лишалося, нічогісінько. Тільки піти геть зі своїми донечками, які так хотіли побачити цей балаган, а тепер не зможуть. Я глянув вниз. Біля підніжжя тумби, де він сидів... Валялися клапті багатьох інших розвіяних мрій, руїни репутацій батьків, чиїм найбільшим злочином було те, що вони не дали повисити отим афішкам певний час. Ви могли принаймні сказати: "Я дуже шкодую, пане, але ваші контрамарки недійсні". А потім, чемно і спокійно все йому пояснити. «А мені незачемність платять!» – відрубав він, вишкіривши жовті зуби. «І аби ти знав, я полюбляю дерти на клапті контрамарки. Це мене дуже приємно збуджує!» «Так ось воно що! Нікчемі дали маленьку владу, і він користується нею як Цезар! Він хитнувся у мій бік!» «А тепер, шановний!» «Вимітайся ногеть, поки я не спустився вниз і не вимів тебе сам звідси!» Що й казати. Жорстокий це був чоловік. Двонога тварюка позбавлена від народження будь-яких почуттів і чуйності. Тварюка, якій народу написано «чинити зло, допоки вона житиме». «Цього вилупка самого треба стерти з лиця землі. Якби ж це було у моїй владі!» «Якби?» Я ще раз поглянув вгору, на скривлену від люті мармизу, а тоді повернувся і пішов. Піднявшись на міст, я сів у автобус і о на сьому під'їхав до спортивного магазину. Там я придбав револьвер 32-го калібру і коробку набоїв. Чому ми не вдаємося до вбивств? Чи тому, що не знаходимо морального виправдання в такому крайньому заходу? Чи, може, боїмося наслідків викриття? Того, чим це обернеться для нас, наших родин та дітей. Отож ми страждаємо від неподобств і покірно терпимо, тому що їх усунення може завдати нам іще більшого болю, аніж той, який ми вже зазнали. Тільки от у мене не було ні родини, ні близьких друзів. Єдине, що у мене було, це чотири місяці. До смерті! Сонце вже сховалося. Карнавальні вогні сяяли, коли я зійшов з автобуса на мосту. Я глянув вниз і побачив, що він і досі на своєму сідалі. Як мені це зробити, подумав я. Просто підійти до нього ближче і застрелити його на його маленькому троні, чи та проблема розв'язалася сама собою. Я помітив, як йому на заміну прийшов інший чоловік, либо напарник. Перший запалив цигарку, збочив зі стежки і подався до темного озерного плеса. «Я перестрів його за вигином берега, затіненим кущами». То був глухий закуток, зовсім близько від церкового дійства, камір якого все ще долинав до нас. Він за чумою ходу й обернувся. Кривий усміх з'явився на його губах, і він потер, виразно, показово потер стиснений кулак однієї руки. «Ти сам на це напрошуєшся, добродію!» Та наступної миті він вирячив очіська, коли вгледів мій револьвер. «Скільки тобі років?» – запитав я. Гей, послухайте, містере, мовив він хапливо. «У мене в кишені всього декілька десяток». «Скільки тобі років?» – повторив я. Його очі нервово забігали. «Тридцять два!» Я скрушно похитав головою. А міг би протягти й до сімдесяти з гаком. Років сорок іще міг би пожити, як би вмів і хотів поводитися по людськи. Він сполотнів. Ви, може, з глузду з'їхали ненароком, гей, всього лишень через цю дурню? Може, й так, сказав я і натиснув гачок. Звук пострілу виявився не таким гучним, як я сподівався. Мабуть, його приглушив карнавальний гамір. Білотер похитнувся і впав край стежки. Смерть настала відразу. Я сів неподалік на парковій лаві і почав чекати. Збігло п'ять хвилин, тоді десять. Невже ніхто не чув пострілу? Раптом я відчув, що зголоднів, адже від дев'ятої ранку я не мав ані рісочки в роті. Думка про те, що мене доведуть до поліцейської дільниці, і там бозна скільки будуть допитувати, видалася мені нестерпною, та ще й розболілася голова. Я видер сторінку зі свого кишенькового записника і заходився писати. Слово, мовлене з опалу, можна простити, але жорстока і брутальна поведінка день в день непрощенна. Цей чоловік сам накликав на себе смерть. Я вже зібрався був підписатися повним ім'ям, але потім вирішив, що досить і моїх ініціалів. Не хотілося, аби мене схопили раніше, аніж я добряче попоїм та вип'ю аспірин. Я згорнув записку і поклав її до нагрудної кишені вбитого. Дорогою назад я не здибав жодної живої душі, ніколи підіймався стежкою, ніколи виходив на пішоходний міст». Я подався до ресторації Вешлера, чи не найкращої у місті. За звичайних обставин я б туди навіть не поткнувся. Як-то кажуть, купило-притупило. Але тепер відчув, що можу дозволити собі таку втіху. Повечірявши, я раптом подумав, що вечірня прогулянка на автобусі була б мені зараз саме якраз потрібна. Я полюбляв такі екскурсії по місту. До того ж, свобода мого пересування невдовзі буде обмежена. Водій автобуса виявився чоловіком нетерплячим. На своїх пасажирів він дивився як на ворогів. Та я не зважав. Вечір був причудовий, а автобус повний. На 68-й вулиці Тендітна білява жінка із обличчям, як на камеї, чекала біля узбіччя. Водій з нехотя підкотив машину до зупинки і прочинив двері. Жінка всміхнулася, кивнула пасажирам і ступила на першу сходинку. І кожен, хто побачив її, збагнув би одразу. В її житті багато злагоди та щастя і дуже. Дуже мало автобусних поїздок Ну, гарикнув водій Мені що, цілий день чекати, поки ви зайдете в автобус? Вона зашарілася і промовила затинаючись Вибачте Простягла йому п'ятидоларову купюру Він люто блимнув на неї Хіба у вас нема дрібних? Жінка почервоніла ще дужче «Здається, немає, але я пошукаю». Водій, вочевидь, випереджав свій графік, тож не рушав, а чекав. І, і ще одне було зрозуміло. Із усього цього він отримував неабияку насолоду. Вона таки знайшла четвертак і боязко простягла водієві. «В касу! В касу!» – гремнув він. Вона вкинула монетку у скриньку. Він дав газу, і машину рвучко шарпонуло. Жінка заледве була б впала, коли б не встигла схопитися за ревінний пас. Вона глянула на пасажирів, ніби все ще вибачаючись за свою повільність, за те, що не наготувала дрібних, і за те, що мало не впала. Провинна посмішка тремтіла у неї на вустах. Вона пройшла... І сіла. На 82-й вулиці жінка смикнула за сигнальну мотузку, звалась і рушила вперед до виходу. Під'їхавши до зупинки, водій сердито кинув їй через плече. «Ідіть на задні двері! Адже, люди, коли ви навчитеся виходити?» Я за те, аби виходити з задніми дверима, коли автобус переповнений. Але тут нас було з півдесятка пасажирів, та й ті лякливо повтуплювали очі у газети, дотримуючись нейтралітету. Жінка вернулася із зблідлим обличчям і вийшла через задні двері. Вечір, із якого вона поверталася або на який їхала, тепер було назавжди зіпсовано. І спогад про нього отруїть іще багато її майбутніх вечорів. Я доїхав до кінця маршруту. І я був єдиним у салоні пасажиром, коли водій розвернувся та підігнав автобус до стоянки. То був безлюдний і погано освітлений закуток. Жоден пасажир не чекав автобуса у маленькому прихистку на узбіччі. Водій кинув погляд на годинника, підпалив цигарку і аж тоді помітив мене. Я підвівся зі свого місця і неквапливо рушив до кабіни водія. «Скільки тобі років?» Його очі звузились. «Вас це не обходить!» «Років тридцять п'ять, я гадаю. Ти міг би прожити ще тридцять» а, можливо, і більше, – сказав я і вийняв револьвера. Він впустив цигарку і забелькотів. «В -в Візьміть гроші! Мене гроші не цікавлять. Я думаю про ту чудову жінку і, можливо, про сотні інших гарних жінок, про добрих, лагідних чоловіків та усмікнених дітей. Ти злочинець! За те, як ти з ними чиниш, тобі нема виправдання. Ти не маєш права жити. І я застрелив його. А тоді сів і почав чекати. Минуло десять хвилин, а я все ще був тут сам, наодинці із убитим. І тоді я усвідомив, що мене хилить на сон. Очі просто злипалися. І тоді я подумав, що ліпше б мені переночувати вдома і добре виспатися, а вже тоді